Santa Andreu de Palomat, Radio Grinitat Veella. Sintoitzes amb el sol. He dit tot, va fer una eixatge i us oi sol. Radio la. primera emissora local d'Oson no i música electrònica da de... La llioproviabilitat deia 90 punts 6s a tema. Els serveis mínims es compleixen tal com estava previst en la nova jornada de vaga parcial a la xarxa de bus i metro a Barcelona, segons informa transport Metropolitans de Barcelona, TMB. Durant l'aturada del matí, de 2 quarts de 7 a 2 quarts de 10, els serveis mínims decretats pel govern de la Generalitat són d'un 50% del servei habitual. Circula, per tant, un de cada dos trens programats al conjunt de la xarxa, amb una distribució que afavoreix les línies amb més passatge. Des de 2 quarts de 10 ha tornat el servei habitual a la xarxa de metro, fins a les 5 de la tarda, en què començarà una altra aturada de 3 hores. Els serveis mínims a la franja de tarda són també del 50%. Pel que fa als autobusos, el servei ara és normal, ja que les aturades eren de dos quarts de 10 a dos quarts de 3 i de 8 hores a 0 hores. Els serveis mínims asseguren el 33% de l'oferta de les línies 9, 11, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i 10, 20 i un cotxe en cada línia de bus del barri. Els treballadors de la xarxa d'abusos i metro ja porten més d'una desena de dies de vaga en contra del dècrit espanyol que suprimeix la paga de Nadal als treballadors públics. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble, que us parla i acompanya, Susana Avila, Carlos Gasull i Jordi Garcia.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 I avui comencem parlant de la vuitena setmana del tren a Catalunya, ja que avui precisament és quan es realitzen les activitats de Sant Andreu. Avui, dilluns, 22, podeu assistir a l'obertura de la vuitena setmana del tren de Cat a Catalunya a la fàbrica de creció Fabricots a les 7 de la tarda, al carrer Sant Adrià, número 20 de Barcelona. Tindrà lloc la conferència L'estació de Ferrocarril, un lloc identitari i representatiu de pobles i ciutats, a càrrec de Rafael Alcaide González, doctor en geografia, per la Universitat de Barcelona. Amb l'assistència de l'excellentíssim senyor Ramon Blasi i Navarro regidor del districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor I. Iván González I. Ferreiro, conseller tècnic del regidor del districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Francesc Ibas I. Castelló, conseller de Cultura del districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Pilar García I. Fuertes, directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya i... Per últim Josep Maria Jalabert i Campos, president de la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril. L'acte està organitzat pel l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. Molt bé, doncs avui també hem d'afegir que aquesta setmana serà crucial pel que fa al Vial Busbaó, ja que el Vial Busbaó es posa en marxa per esponjar la C58 i s'obrirà aquest divendres. El vial de dos carrils per abusos i vehicles d'autoocupació, el conegut com a bus BAU, de la C58 entre Ripollet i Barcelona, entrarà en funcionament aquest divendres, dia 26 d'octubre. Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Racudé, ha confirmat coincidint amb la col·locació del penúltim dels 16 trams del viaducte que tindrà el vial a l'alçada de la ciutat meridiana. Els dos carrils facilitaran la mobilitat als usuaris que utilitzin el transport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 Una altra obra d'aquesta envergadura per fer un carril bus vaó és impensable en aquest moment, segons reconeix Recudé. El Govern, però, planteja l'alternativa barata de segregar carrils al mateix nivell de calçada en comptes d'aixecar complexos eh, viaductes, com en el cas de Ciutat Meridiana. El conseller intentarà convèncer al Ministeri de Foment d'adoptar aquest sistema a l'entrada barcelonina per l'autovia B23.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 I més informacions les que us destaquem a dia d'avui, les persones vídues amb dret a la subvenció de l'IBI tenen fins al 30 d'octubre per sol·licitar-la. La subvenció aprovada per al present exercici 2012 també contempla la cobertura d'una subvenció per a famílies monoparentals i famílies nombroses. Aquestes subvencions es faran efectives a final de d'aquest any 2012, un cop abonat el rebut d'enguany. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en guany unes mesures fiscals destinades a afavorir els col·lectius més vulnerables contemplant el dret a subvenció per persones vídues majors de 65 anys, per famílies monoparentals i per famílies nombroses que viuen a pisos de lloguer. El termini per demanar la subvenció acabarà el 30 d'octubre. Per al col·lectiu de gent gran es contempla una subvenció del 50% de la quota, quota líquida de l'IBI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 L'informatiu local de Ràdio Trinitat Vella, Tot un Poble, us convida a practicar català. El programa informatiu de Ràdio Trinitat Vella, Tot un Poble, continua reforçant la seva àrea de servei amb diferents col·laboracions amb entitats dels nostres barris. Cada setmana, els dilluns, durant 30 minuts, es parlarà d'algun tema d'actualitat relacionat. Amb la llengua o la cultura catalana amb la participació dels alumnes del centre i d'algun convidat d'una entitat del districte. Avui, per exemple, es parlarà de l'any Sales, Caldes i Tisner amb la col·laboració de tres alumnes del nivell de suficiència del Consorci per a la Normalització Lingüística de Sant Andreu de Barcelona. Molt bé. Doncs La col·laboració entre Ràdio i Trinitat Vella i el Consorci per la Normalització Lingüística de Sant Andreu es subscriu per acostar-vos noves maneres de facilitar l'aprenentatge del català, almenys fins a finals d'any. I ara parlem de futbol, perquè ahir va ser un dia important pel Sant Andreu, ja que va guanyar per un gol a 0 davant el València Mestalla. Doncs sí, els quadribarrats s'han retrobat amb el triomf en Lliga 5 jornades després, superant el filial valencianista amb un gol d'Arnau Tubella. L'equip ha fet un gran treball defensiu i podria haver ampliat el marcador, però no han encertat a fer el segon. Els blancs han buscat l'empat a la desesperada amb una darrera falta penjada a l'àrea al temps de descompte, però Morales, de punys, ha resolt per deixar els tres punts a casa. I continuem parlant del Sant Andreu, ja que, fes, ja que hi ha la possibilitat que et faci soci de la penya Narcís Sala. La penya Narcís Sala és una de les penyes més actives del club, a banda de ser una de les més històrica i segueix animant l'equip com el primer dia. Una temporada més pots ajudar-los amb la seva activitat apuntant-te ja mateix. I és que la penya Narcissala fa una pila d'anys que anima els nostres jugadors. Aquesta temporada, i ja en van moltes, no s'atura i per un mínim preu de 6 euros la temporada organitza desplaçaments i activitats i anima a tots els partits de casa. Fer-se soci és ben senzill. Per garantir la continuïtat d'aquest grup d'animació només cal que contacteu amb el seu president, l'Antonio, que el seu número de telèfon és el 933120684 o, si voleu, el podeu trucar al mòbil, que és 650-823356. I, a banda de col·laborar amb el seu funcionament, gaudireu d'un bon grup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 este insano y tí que técnicamente el podemos donar para este hit no es así oficialmente. La calderona ya no es el que era, el países de la guerra han la normalidad, pero no olviden que el entorno ya no es el mateo. Estos cent 700 hectáreas de centra se poca poco al bosque mediterráneo que ya había así hace tan solo una semana. <totipos> el 91.6 de la l'EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs començàvem el nostre programa d'avui parlant-vos de que precisament avui és el dia en què comença la vuitena setmana del tren a Catalunya i avui es realitzen les principals activitats de Sant Andreu. Volem parlar-ne amb el secretari de l'agrupament ferroviari el senyor Santi Comte. Molt bon dia. Hola, bon dia, tingueu. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per al dia d'avui? Mira, eh, coinc... bueno, eh, juntament amb la Federació Catalana de Nils del Ferrocarril i amb el Museu del Ferrocarril de Vilanova i, i la Geltrú, és el Museu de Catalunya, uh -huh. eh, organitzem aquí a la Fabri Coax la presentació de la setmana del tren, o sigui, l'obertura de la setmana del tren en si. Uh -huh. Llavors, concretament, avui eh, vindrà el senyor Alcaide Rodríguez, uh -huh. que és eh, doctor en Història de la Universitat de Barcelona uh -huh. i farà, la presente... farà una xerrada sobre les estacions m de Barcelona, que en teoria eh, és el que ell les denomina com les catedrals civils de la societat. Uh -huh. O sigui... Sí, sí. Eh, això és com, a vegades, eh, que, bueno... Clar, la, el més representatiu. Un més representatiu, exactament. Mm. Exactament. Doncs sí, el senyor Rafael Alcaide, que vindrà de la Universitat de Barcelona i que tindrà la possibilitat de gaudir de l'assistència també del senyor Raymond Blasi, que és el regidor del districte, a més d'altres polítics que també hi seran en aquest acte. Eh? Sí, sí, exactament. Exactament, o sigui, aviam... Eh... No n'hi no ha que oblidar que també amb això hi col·laborar eh, la Fabricots eh, uh -huh. o l'ICUP i el districte i bueno, de la primera estona després del senyor Raymond Blasi i de les autoritats de, del districte eh, uh -huh. juntament amb el president de la Federació de la Federació Catalana i la directora del Museu del, del Museu de Catalunya Mm. A més, tal com hem dit, es tracta d'una setmana, oi? O sigui, que hi ha diferents activitats. Exactament. Comencen avui i, i comencen avui amb aquesta... I durant aquest temps doncs, hi ha ara també unes visites a les obres de, de la Sagrera. Uh -huh. eh, supr... eh, sí. Després també demà n'hi ha una altra xerrada al Museu del Ferrocarril de Vilanova. Uh -huh. Després també n'hi ha unes visites al... De ferrocarrils de la Generalitat uh -huh. i eh, l'associació d'amics del ferrocarril de Barcelona de, que es farà al carrer Cata també pues, faran uns, uns, un altre cicle de conferències uh -huh. no n'hi ha que convidar també la col·laboració de, de l'associació d'amics del ferrocarril de Mora de la Nova uh -huh. que en la recuperació del material històric que estan portant a terme i rehabilitació de locomotores i cotxes possiblement en un futur tinguin un tren turístic molt digne per a aquella zona. Mm. A més, hem de remarcar que aquest dijous hi haurà la visita a l'estació de la Sagrera, a la tarda. Exactament. Mm -hmm. eh? Això és una visita que, malauradament, no està oberta a tothom, mm -hmm. sinó està oberta a la gent d'associacions, doncs, i en aquest cas, com la Setmana del Tren, a part, clar, n'hi ha que comptar que són amb unes mesures une mesures d' una mica de seguretat una mica grans eh, mm. per al fet que entrem dins d'una zona d'una zona d'obres com és evident claro, mm. perquè en aquests moments estan acabant de realitzar les obres de, del que és la bueno, no? mm. Em sembla que quan acabi sí. en encara, encara queda una miqueta però però sí s'està intentant habilitar ja perquè segons diuen eh, pugui estar... Amb almenys en disposició, amb disposició de que passin els trens a partir de març, abril de l'any proper. Uh -huh. O sigui a l'abril ja podríem gaudir d'aquesta... Sí, a l'abril ja podríem gaudir de la nova estació, no? No sé. Sí. La realitat en cas dubtes en que l'estació, pel menys de... Eh, Sagrera estiga oberta el que sí que que sí que serà possible és ja viatjar des de Barcelona directes a, a París uh -huh. ara, cas ara fa un any eh, parlàvem amb vosaltres de la maqueta que havíeu fet de, de l'estació de la Sagrera i una mica doncs, el, el que també era un, una maqueta sí? eh, aquesta maqueta s'haurà de modificar no? perquè mm, bueno eh... La maqueta aquesta és propietat de del districte de Sant Andreu, sí. de l'Ajuntament de Barcelona, i si en un futur, eh, perquè ens sembla ara en aquests moments està depositada, guardada en un lloc, sí. perquè no té espai possible, possiblement possiblement eh, es tingui que modificar alguna cosa. Aviam, sí. pensem, pensem que les modificacions, si es vol fer la maqueta exacta, eh, seran mínimes, ja que a la zona de a la zona que estava destinada a alta velocitat mm. eh, també n'hi haurà quatre vies d'ample eh, mm. ibèric o ample renfe que eh, aniran destinades als trens de llarg recorregut, o sigui, per exemple pues, com el que ve de, de Portbou i que va a direcció a Madrid per mm. exemple eh? Eh, aquesta, aquesta és les últimes, les últimes novetats que tenim i que se'ns han, eh, se han dit i eh? És a dir, que a partir d'avui començant aquesta vuitena setmana del tren a Catalunya, això vol dir que hi ha hagut d'altres setmanes durant aquests darrers anys en què també s'ha pogut parlar una mica del que són els ferrocarrils, els trens que poden arribar fins a, fins a la Sagrera, tot això doncs, en, unes, en unes jornades que, que s'han realitzat darrerament. No? Sí, bueno, L'any passat, eh, no sé si recordareu, va coincidir també la setmana setmana del tren a la uh -huh. presentació del llibre del Carlos Baranguà, que eren els uh -huh. cotxes, cotxes perdidos de Renfe, sí. uh -huh. eh, que van ser dos llibres, i que eh, també es va fer la presentació aquí al districte. Uh -huh. Pensem una cosa, eh, no, és una, no és una qüestió... Eh, casual de que es facin moltes eh, coses relacionades amb el ferrocarril, eh, uh -huh. aquí a Sant Andreu i al districte. Jo sempre narrateixo la història. Pensem, tot o que tenim uh -huh. i o que hem tingut, o sigui, en el seu temps la maquinista terrestre i marítima uh -huh. com empresa sí. teníem els tallers del Nord, també hem tingut els tallers de MCTA. Uh -huh. Actualment, actualment, pues, eh, també hi havia el regiment de ferrocarrils. I sempre dic un mateix, perquè em, em, referent al regiment de ferrocarrils, pues perquè en aquella època n'hi havia quasi 3.000 persones sí. que donaven molta vida al sobretot en qüestió econòmica. Sí. Eh? El soldat pues, bueno, sortia d'allà, feia el seu gasto dels seus entrepans, feia les seves coses, i això és una cosa que segurament la gent, la gent que tenia bars al redor d'aquell lloc pues, notava actualment pensem, pensem que també és important o sigui, tindrem eh, la futura estació de la, de la Sagrera d'alta velocitat Rodalies correrà una miqueta més cap a la banda de la maquinista o més direcció diguem cap a, Sant, cap a Santa, bueno, Santa Coloma eh, Santa Coloma eh, mm. no en sortirà de Coloma i després el, i després eh, actualment els tallers de Renfe Uh -huh. i els tallers de Talgo, que dóna una dinàmica també. Uh -huh. El que passa que ja, ja no n'hi ha tanta gent. Uh -huh. Molt bé, doncs recordem que aquesta mateixa tarda a les 7, comença aquesta vuitana de setmana del tren a Catalunya i que esperem doncs, que sigui tot un èxit de trobada per a hi ha gent doncs, que estiguin interessades en saber com funcionarà d'aquí un temps el, aquests, aquests ferrocarrils. No? Bé, bueno, eh, això en el carrer serà referent a tots els fets històrics de les diferents estacions. Mm -hmm. Però bé, bueno, sí. segurament es parlarà també, es parlarà també del futur, de la futura estació de la Sagrera. Mm -hmm. bueno, Moltes mi... gràcies. Sí, sí, digues. Mm -hmm. eh? Sí, sí, que em dedica a les 7 de la tarda el que es farà serà aquesta conferència, no? A l'estació de Ferrocarril, Exacte. un lloc identitari representatiu de pobles i, i ciutats. Exacte, exactament. Mm -hmm. D'acord, doncs, eh, Santi Comte, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta informació avui i esperem doncs, que sigui un èxit a partir de les 7 de la tarda al carrer de Sant Adrià dintre del que és la fàbrica de creació de la Febre i Coats. Vale, moltes, moltes gràcies a vosaltres per l'atenció. Gràcies. Molt bé, doncs, acabem de parlar mans el Santi Comte, que, tal i com hem dit, en començar, és el secretari de l'Agrupament Ferroviari ferru de Barcelona i és qui organitza doncs, aquesta obertura de la vuitena setmana del tren a Catalunya fa... que es realitzarà a partir de les 7 de la tarda a la fàbrica de creació de la Fabra i doncs ja us sabeu, si esteu interessats doncs podeu acostar-vos aquesta tarda i tindreu més informació ara el que fem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit ja amb el nostre habitual secció de... que fem amb el Consorci de Normalització Lingüística serà d'aquí uns moments Avui el meu destí fuig de nosaltres dos, s'atura de cop al món i res ja no ens importa. Sé que algun record, sé que alguna por pot seguir vivint entre tu i jo. Sentiré la teva veu i voldré... Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us deia fa un moment, doncs, l'informatiu local de Ràdio Trinitat Vella Tot un Poble us convida a pràctica català. I per fer-ho doncs, tenim a la nostra moderadora i dinamitradora del Consorci de Normalització Lingüística, eh, Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs a... bueno, presenta'ns a qui tenim el convidat, perquè d avui tenim força gent, oi? Sí, mira, us explico. Eh, avui us parlarem de l'any literari Sales, Caldes i Tisner, tres personatges cabdals de la cultura catalana. Uh -huh. Amb la celebració d'aquest any literari es pretén redescobrir aquests autors que, que van néixer fa cent anys, i per això se'ls ha volgut dedicar tot un any per recordar-los. I avui tenim tres convidades, com has dit, que ens ajudaran a acostar-nos a l'obra d'aquests autors a partir de la lectura de tres fragments. Uh -huh. Són la Laura, l'Eva i la Noemí, que estan fent un curs de suficiència 3 aquí a la delegació de Sant Andreu de, del CNL de Barcelona. Uh -huh. Bon dia, noies. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs expliqueu-nos de què ens veniu a parlar avui, que és el que ens ho, fa, ens ho podeu oferir. Molt bé, doncs, tirem endavant i comencem a fer aquests tas tastets d'autor. Avui és el primer dia que en parlarem i hem volgut fer tres lectures per fer-vos agafar el cuquet de la lectura, uh -huh. però estem preparant un altre programa per explicar-vos més coses de la vida dels tres, dels tres autors, que és prou interessant. Uh -huh. Penseu que, entre altres moltes coses, els va tocar viure la Guerra Civil Espanyola i aquest fet els marca profundament, per bé que de formes molt diverses. Uh -huh. Fem la primera lectura, doncs. Vinga. Començarem per Sales. De Sales, a més de la gran novel·la Incerta Glòria, cal remarcar-ne la feina com a editor, absolutament imprescindible fins al punt que va construir un dels pilars de la narrativa catalana contemporània, amb la creació de Club Editor i la publicació de l'obra de Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda, entre molts altres. També els seus epistolaris i correspondències, amb la mateixa Rodoreda i Màrius Torres, són d'una importància capdalt per a la nostra cultura. Avui, la Noemí llegirà una de les cartes que es van intercanviar amb Mercè Rodoreda l'any 1968. Noemí, quan vulguis. Perfecte. Barcelona, 1 de març de 1968. Estimada amiga Mercè Rodoreda, hem rebut per fi carta vostra. Començàvem a estar a ànsia. No us per això que us ha passat a les 25.000 pesetes. Coses així poden passar al pintat. Escric que ara mateix ha entreadú per dir-li que tot s'ha aclarit. No us amoïneu tampoc amb l'home i el mirar trencat. Cal escriure només quan se'n ganes. Les ganes ja us vindran. Quan us vinguin, aprofiteu-les. Mentre no us vinguin, no us forceu. Que massa que s'escriu en aquest món. Pensou sempre que més val una sola novel·la, com La plaça, que totes les altres completes de Josep Plat, tan ventades per segons qui. Ja us vindrà la inspiració. Espereu-la tranquil·la, sense posar-vos-hi nerviosa. Quan us vindrà, escriureu fàcilment, en pocs dies, allò que ara no escriureu, en moltes setmanes i mesos. El que importa no és tant que un gestiu aviat, com que l'home quedi ara ben bé al vostre gust, que sigui de debò una versió definitiva, que quedi per sempre, immortal com la plaça. Tingueu paciència amb l'herència i a tots els maldecaps. Els diners... Els diners són estúpids, però sense no es pot viure. Més ben dit, un viu, però donant-se a tots els diables. Tots plegats, ja les van ballar prou magres mentre érem joves. Ara que ja no ho som, tenim dret a una mica de tranquil·litat. No vull dir que ja no siguin joves, però ja no ho som tant com en altres temps, i l'edat madura és enemiga de la bohèmia. El vostre pis és maco i bufó, i tot el que dieu, i més i tot. L'únic que hi fa i l'únic que hi falta és la seva mestresa. Mestresa. I ja veieu que sense sèmptims no l'hauria pas pogut tenir. Ara, el que hauria de pensar de debò és en la col·locació dels altres, que van passant els mesos i la peseta va baixant. No hauria de badar, no hauria de matar més. Quina tranquil·litat que haguéssiu comprat aquell pis, ara potser ja us costaria el doble. No us tampoc amb això que us ha escrit la Diana Till. Com vos mateixa dieu, què hi farem? I poden haver influït diversos factors, entre és la depressió econòmica que actualment atreveix Anglaterra. Pobra plaça, ha sortit en anglès, en mal moment. Però qui si ho podia pensar que ens ho pagaria amb la devaluació de la lliure esterlina i tota la pesca? Aquí mateix els llibreters ens diuen que aquest febrer, que ahir es va acabar, ha estat el pitjor que recordem. I això que al febrer ja és sempre un dels pitjors mesos, el pitjor després de l'agost. La venda de llibres és gairebé paralitzada, confiant que remuntarem aquesta costa de la crisi econòmica com en hem remuntat tantes altres al llarg de tants anys, que bé poden dir els de la nostra generació que només hem vist desgràcies. A part el malestar econòmic, hi pot haver influït el que dieu, o sigui, pocància de l'editor en els llançaments. El fet de ser un llibre estranger, els anglesos sembla que són poc inclinats a interessar-se per les que escriuen els no-anglesos, recordeu que ja us ho va advertir la pròpia Diana Till. I com vos diu, un llibre, un de sol, d'un autor parells desconegut. Els crítics, els agarra, me'n van enviar retals fotocopiats. No m'ha semblat tampoc que sabéssim posar prou de relleu tot el que la plaça té de singular i extraordinari. Les crítiques han estat totes elogioses, però cap d'elles no m'ha donat la sensació que el crític havia entès de debò obra. Pot ser ho fa que els crítics professionals han de llegir massa llibres. Com poden distingir entre tants el gra de la palla si deuen tenir un cap com un timbal de tant de llegir-ne per guanyar-se les garrofes? Jo ni que et matessin d'oferir no a semblat ofici. A mi m'agrada llegir amb calma i quan em ve de gust. Tots aquests, tots aquests factors es poden haver sumat per aixafar-nos la guitarra. Però qui sap si no passarà com a l'edició catalana que es van un pas per la sota per la sola força del llibre, descoberta pel públic espontani en mida silenci més total de tota la premsa? No fa, pas, no fa pas tant que ha sortit l'edició anglesa. Aneu a saber. No hem de perdre mai les esperances, però em sembla que el primer que caldria és que els negocis als anglesos els tornessin a rotllar, que la gent tornés a gastar, que la primera cosa que tots deixem de comprar quan es van maldades és llibres. Mentrestant, a veure si van sortint les altres traduccions, la francesa, la italiana, aquesta de polonesa, i, si es concretés, la txeca i l'alemanya. Com vos dieu, per a nosaltres el més interessant d'això és en tant que ajuda la venda a Catalunya, que és la que importa per damunt de tot. Si escrivim en català és perquè es llegeixin els catalans, que si no, tant se valdria deixar-ho córrer. Aquest abril nosaltres no ens mourem de Barcelona, en vista que segueixin reforçant-me el passaport, hem invertit les coses, en comptes d'anar nosaltres a París, són els petits que vindran a passar un mes amb nosaltres. La Nuri els anirà a buscar el 23 d'aquest mes. De manera que si veniu per l'abril, ens hi trobareu. Per Setmana Santa vindran també els seus pares. Res més per avui. Molt record de la Nuri i tota l'efecte del vostre. Sales. Moltes gràcies, Noemí. Molt actuals, oi, els temes que tracta en aquesta carta... Anem cap a Pere Caldés. Pere Caldés va estudiar i treballar com a dibuixant tècnic tota la seva vida activa i va combinar sempre literatura i periodisme, traspassant la realitat amb la seva aguda mirada, que actuava sovint com un ganivet. Avui la Laura llegirà un fragment del conte titulat El testament de la hiena. M'havíem delegat per assassinar un funcionari i encara que em vingués a repel havia de complir. En aquest món, si només feien allò que ens ve de gust, ens estuvarien, a més, considero que quan un home milita ha d'estar disciplinat i obedient. El funcionari em va rebre de seguida perquè li portava de part d'una amiga seva una carta magistralment falsificada. Figurava que li duia un paquet confidencial i en asseure'n davant d'ell, a l'altra banda de la gran taula de ministra, vaig obrir la cartera de mà i en va estreure la pistola en el silenciador posat. El burocrata es va tornar groc i es mostrava molt estranyat. No se sabia venir en diré que hagués passat els controls de vigilància. En explicar-li que els tenien sota suport va condemnar farisaicament la corrupció que imperava. Em feia llàstima. Potser era la falta de costum o es devia a l'àmbit que hi ha entre les prèdiques i les accions. El cert és que no em en decidia enllegar-li el tret. No hi havia prou franquesa. Això sense apuntar els escúpolos, que també pesen. «Què li passa?», em va preguntar el personatge. «És es que vostè hauria d'ajudar». Va, respondre, va i respondre-li. «Si disparo amb i el toco malament, patirà i em farà patir a mi. En canvi, programant tu. entre tots dos, poden excertar de bones a primeres una ferida fulminant, mortalta de necessitat que ens permeti de prescindir del daltabaix d'alagonia». Em va dedicar un gest despectiu en el braç, com si m'enviés a la porra i s'alçada el setial en l'aire de fer unes quantes gambades. Quiets, vaig cridar-li, no s'atura i ni tan sol es va girar per mirar-me. Recorreré el despàs amunt i aval sense reparar en la meva presència. Cal dir que jo tenia molt disminuï disminuïda la capacitat d'espantar per fet d'haver declarat d'entrada el meu propòsit de matar lo Què podia fer allí que em fes més perillós? Miri que si disparo de mala fe i li toco el nervi, la sentida pot ser brutal, vaig dir-li amb veu ronca, i ha fibrades pitjors que l'amor mateixa. Se'n va plantar al davant i em clava una mirada interrogadora. Con està d'anatomia topogràfica? Em preguntar. Vol dir que sap on apuntar, no ja per matiritzar-me, tant com insinua, sinó per eliminar-me. Què és la pedra de toc d'aquesta entrevista? No vaig contestar-li, no és anatomia de cap de cap mena, fora del coneixement senzill de la figura. La idea és anar de cara al cor i deixar que la naturalesa faci el seu curs. I on el, el té el cor, si no és indiscreció? Al costat esquerra, con tothom. No, con tothom, el té entre els dos pulmons, justament amunt del diafragma. A vostè li faltan els coneixements indispensables. M'havia fet el propòsit de tenir paciència perquè, pobre home, prou tribul tribulació devia passar. Eren unes reflexions que em feia aleshores, desconeixedor del caràcter de la meva víctima. I, de passada, que se'n permeti una consideració que pot ser útil a molts. Quan es bo matar algú, convé conixer li el caràcter de les sortides s'avant d'embulicar-se. Tant de bo que jo ho hagués tingut en compte. Bé, vaig repicar al camp No ens posen nerviosos. A mi no em costa res tirar un vostè digui. El que al interessa és vostè. Hi ha un punt de la persona delicadíssim, digue la nuca, un tret a la nuca, amb l'arma a fred de pèl, mai no necessita avís. De cot i volta el vaig trobar inclement. Calia tenir mala ànima per parlar, en tanta fredor, d'una batxegada que es desgraceria d'una manera irrevocable. Però no volia discutir-ho. Vostè mateix, vaig dir-li. No em fio del seu encert, repicar. No es movi, que li indicarà el joc exacte. Jo romania segur. El va acostar-se'm per darrere i en la mà esquerra m'obligar a llupir el cap, com fan els barbers en els seus clients. Fins i tot per un brev instant em vigué aquella son dolça que amoreixia els trasbats de fer-se tallar els cabells. Endormiscar esperava que el meu antagonista em toqués en la punta del dit índex el precís dret fatal. Però en comptes d'això, va agafar d'una rebolada l'escrivania de plata que tenia la taula i me la va estampar al platell. Aquesta traïció la vaig saber dies després, perquè de moment en correspongué la pèrdua del coneixement i dels sentits el metge de la presó opina que he quedat bé que he tingut una sort enorme són punts de vista, surt de ja una mica i en el cop he millorat ara, deixo de tenir sort l'abocat d'ofici, sí, creu que n'hi ha per anys que me la carregaré de valent sobretot pel detall de portar-me sense permís en un centre oficial m'agradaria saber què hauria passat si hagués demanar permís Bona, Bona pregunta Moltes gràcies, Laura Finalment parlarem de Tisner ell es considerava pintor, però va fer de periodista, de caricat caricaturista polític, de guionista, de, de ninotaire i de escenògraf. I va traduir al català obres com ara 100 anys de soledat» del seu amic Gabriel García Márquez. Tisner fou un personatge erudit, del qual són imprescindibles les seves memòries. Avui, però, l'Eva llegirà un fragment de «Paraules d'Opoton el vell», una novel·la que ens explica el descobriment d'Europa per part dels indis americans. Gràcies. Després, el riu fa com una recolzada soest que gira cap a la dreta, i llavors vam veure tot de gent agenollada a la vora del riu. No es banyaven pas, eren fora de l'aigua i en un costat. Ja sabeu que nosaltres sempre hem caminat en silenci, que és una de les bones coses que hem après dels animals de la terra, i això va fer que no s'adonessin de nosaltres sinó fins molt més tard. Eren unes dones que xerraven com els com el sanatel, i la mateixa fresa que feien les deixava sense el d'allò de sentir-nos. I es veia que eren dones pels bons de llurs cossos, que allí van cobertes de cap a peus, com els garrers tigre, o aquells que pugen a la piràmide amb la figura de Txipetotec, el nostre senyor esquarterat, déu dels argenters o orfebres, que amb dues maneres són bones per a designar l'ofici. Tal com jo dic, van vestides aquelles dones per llurs robes, són blanques o roges o blaves, de colors forts menys el blanc i negres les faldilles. No duen huipil, ni cap altra cosa que s'hi assembli. I el cap el tenen tapat amb un drap que nuen de diverses maneres, i no pas com nosaltres, el maxtratel, que solament el lliguem d'una feissó. Tots els homes mexiques van quedar renglarats darrere d'elles, escoltant com garlaven per, però sense capir res del que deia que se serveixen de la llengua estrangera en el parlar entre ells. Treien uns draps com llençols de dins del riu i els deixaven estesos damunt les mates i la gespa. Puix, aquella és llur manera de rentar la roba, o sigui, dit amb justesa, llur manera d'hoxegar-la. Jo vaig pensar que potser els havíem arreplegat mentre preparaven els llençols d'ofrena, per tal de donar-nos la benvinguda, com se sol fer en les terres de Ternapolit, i que, sots color d'aparença, en aquest cas havíem arribat massadora. d'hora. Totes tenien el drap del cap lligat sota la barba, de diversa manera, i com que hi feia una mica de fresca i nosaltres anàvem vestits de so és despullats, i solament duíem el maxtadel, el plomall i el timaltri. Fe un dels nostres, dit Chausquili, va esternudar i com que hi feia una mica de fresca i nosaltres no duíem gaire roba, dic, va esternudar. Una d'aquelles dones va dir, Susús, i en honor a la veritat, ho va dir sense llirar-se, ens va llirar-se una mica més tard per veure qui havia esternudat. Carc devia pensar que l'estornut d'en Schauskili era estornut d'elles, atès que no hi ha diferències de llengua a l'hora d'esternudar o tossir, i ens va veure tot arrenclarats i va xisclar, i el seu xiscle va fer tombar totes les altres dones i també van xisclar i es van aixecar d'una regulada, sense parar de cridar o xisclar. Car feien amb dues coses, no sé, certament si a la vegada o una rere l'altra i totes es van posar a córrer pel camí que hi havia al costat del riu i que feia una certa pujada, xisclant i cridant amb bona alè, car són dones que entenen, a les quals, des d'aleshores, els vam dir susus es puix, si no criden o xisclen, solen dir susus, oi més quan algú es ternuda. I van pujar per tot el camí, el qual s'enfila per un turonet que hi ha allí, a cosa de no res, sense bleixar, ens fent gran i forta tabola. Nosaltres, els mexiques, ens vam quedar quiets per veure si rumiàvem aquell gènere de benvinguda estranya. Molt bé, doncs, Judit, avui hem tingut la Noemi Carvajal, la Eva Sánchez i la Laura Alejandre. Elles no són d'aquí, de, de, de Catalunya, oi? Són... Pregunta'ls-hi, pregunta'ls-hi amb elles. No, no, no. Són castellanoparlants eh, mm -hmm. en el seu dia a dia, sí, Noemi? Sí, no, jo soc monviana són colombiana sí, sí, però em sembla que ja sí són d'aquí ja sí que són d'aquí sí, sí. molt bé. Sí. bé el que sí que podem dir és que qualsevol persona qui vulgui doncs, pot aprendre català, que tant i és d'on sigui que evidentment doncs, si s'apropen si el Consorci de Normalització Lingüística doncs sabreu donar-los la força perquè continuïn d'aprenent la nostra llengua, eh? Exacte, i perquè facin tot el procés com han fet elles, que van començar amb els cursos més bàsics i han arribat fins al suficiència 3, el conegut nivell C. Uh -huh. D'acord? Déu-n'hi-do. Perquè... Déu <laughs> Això és tenir ganes, eh? Ganes i, i disciplina. Disciplina sí, sí, també. Sí, sí. <laughs> Bé, només volia acabar la, uh -huh. la intervenció sí. eh, dient que amb aquestes lectures esperem que us hagin vingut ganes de descobrir moltes més coses d'aquests tres eh, escriptors, alguns dels quals tracten temes molt actuals, com la carta del Sales a la Mercè Rodoreda. Nosaltres en tornarem a parlar dilluns 12 de novembre, d'acord? I mentrestant penseu que les biblioteques, escoles, entitats i ajuntaments s'estan organitzant actes de tot tipus i per a totes les edats des de lectures públiques fins a rutes literàries. Podeu consultar l'oferta d'activitats a la pàgina web www.salescaldestisner totjunt en minúscula.cat. Gràcies i fins la setmana que ve. Molt bé. Doncs, un altre el que fem ara mateix és anar directament a la nostra habitual agenda. El que hem de dir és, eh, abans de, de res, que el Consorci per la Normalització Lingüística de Sant Andreu organitza tarda de català. Això serà a la biblioteca d'aquí, de la Biblioteca José Barbero, aquesta, aquest mateix dijous. Sí, el, sí, sí, sí fem aquesta activitat. Eh, és una activitat oberta a tothom. Aquí la gent pot acostar-s'hi per preguntar l'oferta de cursos que tenim per fer proves de nivell, perquè hi ha gent que són catalanoparlants de tota la vida però van tenir uh -huh. l'escolarització en castellà i uh -huh. poden, diuen no sabem havíem, a quin curs m'hauria d'inscriure i en eh, aquella mateixa tarda nosaltres fem la prova de nivell i li facilitem la informació uh -huh. bueno. uh -huh. doncs abans el que em de dir és que l'escola de vida Grupo Guia celebra els 25 anys al costat de la gent gran Eh, les, la Escuela de Vida Grupo Guia és un grup d'acompanyament per a persones grans creat per fa un quart de segle. Cada dimarts es reuneixen a la parròquia Sant Joan Bosco a Navas per compartir creences i reflexions, però també fan gimnàstica i celebren aniversaris. El grup, però, s'ha convertit en molt més que això. Molt bé. Doncs ara sí, ara parlem del Consorci de Normalització Lingüística de Sant Andreu, que organitza Tarda de Català a la Biblioteca. El Consorci per Normalització Lingüística Sant Andreu, tenim aquí una petita representació, organitza per aquest proper dijous de 4 a 7 de la tarda l'activitat Tarda de Català a la Biblioteca. Doncs en concret serà a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero hi haurà una sessió informativa i es faran proves de nivell. Es proporcionarà tota la informació que cal per apuntar-se als cursos de català que organitza la, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Sant Andreu de Barcelona i es podrà fer en aquell moment i de forma gratuïta una prova de nivell per determinar els coneixements de llengua catalana. Doncs esperem que sigui d'interès per als usuaris del vostre centre i informa't de l'oferta de cursos del Consorci de Normalització Lingüística l'oferta de cursos els generals, gràcies Jordi els cursos bàsics, intermedi de suficiència i nivell D també hi estan els específics que són el català a taula, tan sol públic com és el nivell bàsic cursos de conversa que tenim al nivell intermedi i de suficiència podeu fer la prova de col·locació i coneix el teu nivell de català descobreix el programa voluntariat per la llengua, apuntat al taulell de la biblioteca. Molt bé, doncs això és el que podeu fer aquest dijous si us moveu per aquí, pel barri de la Trinitat Vella, però atenció perquè els que us moveu una mica més enllà, cap allà al barri del Bon Pastor, doncs el que és la possibilitat de gaudir de les activitats que organitza la maquinista, que us ofereix tot un seguit d'activitats per aquest cap de Sant Vine a la maquinista i podres fer tot d'activitats i a la vegada compartiràs una estuleta amb persones amb característiques diferents, però que són totalment capaces de fer qualsevol cosa amb les eines i el recolzament necessari. Doncs divendres, a partir de les 5 de la tarda es posarà en marxa fins a... de 5 de, 5 de la tarda a 2.45 de la tarda hi haurà la inauguració oficial, a 2.45 de la tarda i fins a les 6 el concert de Timbalés del TEP, a partir de 2.45 de la tarda i fins a les 8 la mostra d'entitats de 6 de la tarda a 8 del vespre hi haurà tallers, tals com planta'm, circuit, posa't al meu lloc, dibuixa't i accedeix. I el dissabte, de dos quarts de 11 a 8 del vespre, hi haurà la mostra d'entitats, durant tot el dia. Però de dos quarts de 11 a dos quarts de 12 hi haurà l'activitat ioga per a tothom. De dos quarts de 12 a dos quarts de 2, tenis de taula. També de dos quarts de 12 a 2 quarts 2-2 els tallers. Planta'm, circuit, posa't al el meu lloc, dibuixa't i accedeix. I després a la tarda, a partir de les 5 i fins a 2 quarts de 7, hi haurà el tennis taula, a partir de 2 quarts de 7 i fins a 2 quarts de 8, les aveneres a càrrec del grup Arep i l'espai musical de les entitats. També informar-vos que la Fàbrica i Coats acollirà aquest cap de setmana una multitudinària fira solidària. Així és, aquest cap de setmana la Fàbrica i Coats acollirà la primera fira d'Economia Social i Solidària, la FESC, on, hi, on serà representada la tasca de, de 3.500 entitats catalanes.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 Ara bé, què és l'economia solidària? L'economia solidària pretén transformar la societat en pràctiques econòmiques alternatives que s'arrelen en la tradició cooperativa. En les noves experiències inclusives i solidàries i ha un nou paradigma que situa l'activitat econòmica enmig de les necessitats humanes. Totes elles compleixen tres requisits. Propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social. Doncs Aquest cap de setmana també es presenta una altra activitat de força important com és aquest 48è Open House BSN de Sant Andreu. Així és, el Festival d'Arquitectura 48 Open House BSN és la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l'Arquitectura, un cap de setmana al mes d'octubre de portes obertes amb més de 150 edificis de tot tipus, forma i mida. Una iniciativa de l'associació Arquitectura Reversible. Doncs hem de dir que en aquesta tercera edició obriran les seves portes els següents edificis del districte de Sant Andreu, el Canal Brúdum de la Meridiana, la Casa Bloc, la Fabra i Coats, que ara es converteix en fàbrica de creació amb la seva nau d'entitats, també dir-vos que estarà a la Casa de les Aigües, la Biblioteca de la Trinitat Vella i que 48 Hores Open House Barcelona és un projecte obert a tothom i sense ànim de lucre. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, el que fem tot seguit, doncs acomiadar-nos a tots vosaltres i donar les gràcies al Consorci de Normalització Lingüística que avui ens ha ofert habitualment el seu espai com queda dilluns i també donar les gràcies al Carlos Gasull, a la Susana Ávila i si voleu, doncs el que podem fer i retrobar-nos demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.